Уса знав, з якою повагою ставиться той, хто найняв його до банкіра. Сам він, своєю чергою, поважав свого наймача. Тому лише з поваги до нього вирішив дозволити не туди маку триматися ось так борзо. Навіть вирішив називати його на ви. «Ви це до чого?» – спокійно запитав він. «Ні до чого. Спокій людини Орангутанга дещо втихомирив і банкіра». Це я так, образно кажу. Пропоную не займатися дурнею і не з'ясовувати тепер, хто з нас кого кинути хотів. І головне, звідки взявся той дебіл, який злиняв разом із моїм баблом. Про невідомого, котрий поцупив сумку, він уже знав через свої альтернативні джерела в міліції. Я вас, звичайно, дуже поважаю, мовив Муса. Але бабло якому хтось приставив ноги, ще не було вашим. Тобто? Негайно перервав банкір. Ти хочеш сказати, що воно було твоїм? Ні, спокійно пояснив Муса. Я не хочу цього сказати. Хазяїн у моїй присутності перерахував гроші. Я склав їх у сумку, потім передав сумку лисому. Справа не була ж такою складною. Посередник забезпечує передачу грошей представнику другої сторони, причому кандидатура посередника погоджена обома сторонами. Не туди Мак криво посміхнувся. Значить, для тебе мільйон доларів це проста справа? Е, -е я не так сказав, виправив Муса. Справа серйозна, але не настільки, аби могла зірватися в будь-який момент. Лисий нервував. Ваша людина, мабуть, теж. Бо все ж таки центр міста, міліція поруч. Нарешті, вибачте за відвертість, у схожих ситуаціях усі учасники процесу бояться, аби їх не кинула друга сторона. Словом, хлопці насправді діяли правильно. Просто небо було проти нас. Якби там не опинився невідомо хто, випадковий свідок, усе було б або набагато краще, або набагато гірше. Поясни. Наприклад, що могло б бути в такій ситуації доброго? Хтось із наших міг, підкреслюю, міг встигнути побувати в тому барі до появи ментів і врятувати гроші. Чорт уже з ними, з кур'єрами. У банкірівській голові крутилися десятки комбінацій котрі дозволяли мусі кинути обидві зацікавлені сторони. Та досвідчений махінатор уже бачив, швидше за все, муса таки тут ні до чого. Справді, він міг намовити свого лисого до певних дій. Та навряд чи він міг домовитися про щось із покотилом, його не туди мака представником. Виходить, справді, обоє надто нервували. Так, а який же, по-твоєму, гірший варіант міг спрацювати? Сумку, в якій напакований один мільйон доларів могли забрати самі менти, що приїхали на місце. І ось тоді ми б ці гроші точно втратили. А зараз хіба ні, здивувався не туди мак? Ні, впевнено відповів людина Орангутанг. Сумка з мільйоном у випадкової людини яку реально вирахувати, і я спробую це зробити. Так я доведу вам обом, панове, що зовсім не мав наміру кинути вас. Я поставлю на вуха весь Київ. Мої вуха слухатимуть кожну шпаринку, адже миша, яка сховалася з такою сумою, обов'язково десь пошарудить. І ось тоді я витягну цю мишу за хвоста з нори. Вам відома моя репутація? Ви можете уявити, що я зроблю з тією хитрою мишею? Рішення Муса прийняв відразу, що й не дізнався про пригоду. Він вірно здогадався. Його так чи інак можуть звинуватити у спробі кинути партнерів на мільйон доларів. І тепер він тішився, стежачи за реакцією банкіра. Адже той, напевне, знав, як самовін Муса любить чинитись з тимих, хто всього лиш не вибачився, випадково, штовхнувши його на вулиці. А Семенові, не туди маку, справа вже не здавалася аж такою безнадійною. Чого не можна було з упевненістю сказати про Петра Швидкого? Шалений майор зібрав підвечер усю свою групу. На той час він, звісно, вже знав усі подробиці пригоди в барі, встиг послати туди Немировича з Данченком, Ті, котре за день допитали Джок Кокера, нічого нового не почули, і, не бачачи нічого кращого, накатали своєму начальнику доповідну, долучивши до неї власноруч написані пояснення бармена. Настрій у швидкого від цього аж ніяк не поліпшився. Проте він до вечора вже взяв себе в руки, підкреслив ранковий програш, чітко сформулював свої думки, і тепер, викладав їх присутнім, підбивши підсумок пройденому етапу роботи. «Значить, колеги, коротко про наші безнадійні справи», – говорив він. «Почнемо знову від початку». Пункт перший. Швидкий намалював у повітрі одиницю. За оперативною інформацією, цими днями банкір «Не туди мак» повинен був отримати крупну суму готівкою у баксах. Схема дуже проста. Той, хто передає йому ці гроші, згодом бере в його ж банку цілком легальний кредит. Причому, щоб не викликати підозри в часи загальної кризи, кредит береться підставними особами, а сума розбивається на частини. До того ж, кожна позика повинна була оформитися на підставі купи паперів, Якщо щось термінове, конче необхідне, мало не ексклюзивне. Кого цікавлять подробиці схеми, потім можуть лишитися. Я намалюю. Шалений майор Кахикнув. А потім за деякий час ті ж таки позичальники повертають у банк позичені гроші з відсотками. Звісно, це вже зовсім інші гроші, які треба так само відмити. Відбувається своєрідний колообіг кримінальних грошей у банківській природі. І ця схема відмивання чорних грошей працює вже досить давно та успішно. З цим усе ясно, сподіваюся. Відповідь було мовчання. Майор вів далі, друге. Тепер його палець намалював двійку. Нам повідомляють про місце зустрічі кур'єрів. Так само ми дізнаємося, що посередником у цій Делікатній справі став такий-таки Муса, якого давно треба вже взяти за хобот. Тут швидкий не втримався, вжив улюблену приказку свого друга Шалиги. Але в указаному місті в зазначений час нічого не відбулося. Саме в той час, просто тут, у центрі міста, буквально під носом у міліції, застрелено довірену особу Муси і довірену особу Нетудимака.